Метали Метали – тверді речовини, наділені особливим блиском. Вони проводять тепло і електрику, при нагріванні набувають будь-якої форми і відрізняються ковкістю. Земля володіє величезними запасами металів, як от олово та залізо, що використовуються для виготовлення інструментів, машин, а також для спорудження будинків. Деякі метали, наприклад золото і платина, Зустрічаються порівняно рідко і мають вужче застосування. Робота з металом. Уже в 8 столітті до нашої ери люди вміли виплавляти і обробляти метали. Вони наділені ковкістю, тягучістю, тепло і електропровідністю. Розплавленому металові можна надати будь-якої форми. Більшість твердих металів відрізняються міцністю. І саме тому з них виготовляють будівельну арматуру – деталі двигунів, де їм доводиться витримувати великі навантаження. Корозія металів Залізо може іржавіти, оскільки вступає в хімічну реакцію з киснем, що міститься в повітрі, в результаті чого утворюється нова хімічна сполука – двоокис заліза. Чимало металів вступає в взаємодію із киснем чи іншими хімічними елементами, тому найчастіше вони не зустрічаються в природі в чистому вигляді. Замість цього можна знайти руди цих металів, суміш металу та його оксидів. Щоб видобути метал з руди, його розпавляють, у результаті чого кисень видаляється і залишається чистий метал. Сплави Люди відкрили безліч способів сполучення різних металів. У результаті цього з'являються матеріали, які мають потрібні властивості. Ці суміші називаються сплавами. Сталь – це суміш заліза з вуглецем та іншими домішками. Вона значно твердіша і міцніша, ніж чисте залізо. Бронза – це сплав міді з оловом. Втома металів Метали, навіть найміцніші, інколи ламаються. Руйнування металевих деталей відбувається через постійне навантаження. Це явище називається втомою металів. Ось чому автомобілі, верстати, літаки регулярно проходять техогляд, який дозволяє виявити ознаки втоми металу і запобігти можливим поломкам. Іллюстрації Алюміній М'який та легкий метал, присполучені з іншими металами, утворює міцні сплави. Вольфрам Використовується для виготовлення спіралей у лампах розжарювання. Ртуть Сріблястий рідкий метал, використовується у термометрах та барометрах. Сталь Дуже міцний сплав заліза з вуглецем та іншими металами. Золото і платина Коштовні метали використовуються в ювелірній справі, а також в електроніці. Залізо – міцний метал використовується для виготовлення огорож та інших предметів. Кальцій – міститься в молочних продуктах, потрібний для зміцнення кісток та зубів. Латунь і бронза – мідні сплави, які використовуються для створення декоративних предметів. Срібло – коштовний метал, використовується у ювелірній справі, електроніці. Цинк і нікель – використовуються для одержання сплавів, а разом з міддю йдуть на монети. Натрій – міститься в кухонній солі, у вигляді хлориду натрію, використовується для виготовлення ламп. Сплав – олова зі свинцем, свого часу. Широко використовувався для виробництва столового посуду Мідь – чудовий провідник електричного струму Застосовується для виготовлення дротів Олово – часто оловом покривають сталеві банки, щоб вони не іржавіли Магній, стронцій і барій – застосовується для виготовлення фейерверків Метали можна з'єднувати між собою, нагріваючи їх під тиском чи без нього. На малюнку – процес електричного зварювання. Алюмінієві сплави завдяки легкості та міцності широко застосовуються в літакобудуванні.